مکی سورته ونزول کیه تم بن زستم ده رستور لقمان په ترتیب دو شوورو کی سالورم درسم دې جنا ده سورته د قران کریم سالورم هيسه شورو شوا په دې هيسه کې دوه مسلې بیانې نفع د شفاعت قاهرې کوي چې الله سوک زراون نشтам دوه مسله بیانه یې زباط د قیامت کې د مشرکینو د شرک هغه به ما څنګه مکه څنګه خدای و چې دوی خلاصول کوي نو زه دوی ما څنګه دا چې ودا ذمہ دار دی الله ولې اختیار ور کړی دی صورت کې یودارت ادارت کوي چې ما هیڅ څوک ذمہ دار نه دي ګرځولي نو پدې هيڅ کې یو خدامسره ثابت دی دم ازباده قیامت تر صورتې قا پر اداړونبه مسره ذکر کوي نفد شفاعت قہری کوي او په دې رمبهه مثلا مندې وسو سوراتونه دي سورته صبا فاطر یاسین اصل خدغه مسالې د دې رم سوراتونو ذکر کړي ده و سورث فاتم د رضاد هم د زمرم د مؤمنم د حامیم سیدا شوره زخروف جاسیه او احقاف فقاف او زاریات او تور کی د دې بیان کې چې پر راځي سوره النجم خلاصې راوړي قمر و رحمان واقعې د دې بیان کوي چې خير مخلوقات کې ازاز بیا بیه حدید نواخلہ تر سوره اللمل پوري دال سوره په پاغه کې دا چې مال خرچه کوي جهاد وکړي بیا د سوره مرد نوا تر مزامله پوري د شپک سوره د نهي کې نه په شرک پھیری کوي دغه قران کریم ته ور کوي مدثر په تفریح کوي سوره قیامت, سورت پورے بیادا، اور اور قیامت پورے دو اور او سوره زوحه پورې واده دولس سوراتونه دي او په ترقيزي کوي هغه کومه زاد قیامت کوي د سوره زوحه نه واخله اخره پورې دوی سوراتونه دي اوده هر یو مضمون راخلی او با دغه منې باس کوي مقصد د دې صورت څه شو نفید شفاعت قهري بي دفي شبهات او دا صورت بیا صلور بابونه باندې مشتمل ګوره مناسبت مخکې سره واضحه ده مخکې امثله د نفید شفاعت قهري دلته د هغه مسله اثبات کړي وصفه د شفاعت سره يا امه کي ترغيب او اطاعت الله رسول ته نو دلته مبدا دي تعاز ذكر کي چاغه توحيد دي صورت کي پس د تمهيد نا مختصر خلاصه داد په د جواب ده د شفاعت قهريه کي و بیان د حال د دا داوود علی السلام سليمان علی السلام په بیان د حال د جناتو حال د ملائکه او طریقې د تعلیم دی پکې ښه او سورۃ ممتاز ده پیناماته مخصوصه د داوود علی السلام د سلیمان علی السلام فنفذ العلم الغیب د جعفران روز سړی اسچ مسیفتونونه دولو یید خاصه لاره را دي نه مله ای کو را دي نهجر نه ول را دي نه نهبيله دولو یید خاصه لا ده اغه ذات درا شداغه په تصرف کیا دی چپاس ماننو کی اغه دی چې پاسمانونو کی دي اغه چې پسماي کی دي ملکانو خلکان ارشد الله په اختيار کی ولو هو الحمدو فالاخران او خاصه غزرا هم د غصفه ندی په آخرت کې دا الله صفاتنا ازلی دی ا په دی دان چې دلته صفاتو نشته نو آلته هیڅ صفاتو د خدای توم دل توم دینه په اخرت کې امیده او ده الله چې حکیم دی ال خبردار ذات دی حکیم دی په اقواله د خلق او فعل او د خلق او خبردار ده د اغنسه شي په بل دلیل یعل ما یلجل فی الارض او ما یخرج منا پو ادی اللہ <سؤال> پاک، پا آغا سما نی چور دننن کی گی پا زمان کی آغا چیوزی دی زمان کی سش دنن کی، زمان کی تقوم دننن کی، باران دننن کی، خزانی پاک دنن پرتیدی کنی، و ما یخرج من آغا چیوزی دی زمان کی نا، زمان نا قسم نا قسم نباتات وغیره زمانی، و ما ینزل من السما، آغا چی رازی دو پرنا باراند رازی نروزی رازی ملائک رازی وما یارو جو فیا آغا چی ورخی جی فیا پدی آسمان کی ملائک ور تورخی جی اعمال ور تزیر دو آگان دو مومنان مزی وہو الرحیم الغفور داللہ پاک رحم کا انکہ دے الغفور و بخنہ کا انکہ دے وزور نبی انکار القیامت وی کافران رابنش منگتا قیامت تو ورtoByteArray بلا وربې دا غزيده چې الله قسم خوري بلا ها قسم دې پر اب زما خامہ خرازی به تاسو ته قیامت قیامت پر راځي دا عالم الغيب اصل کې صفت د وربې هه قسم دې پر اب زما څنګه رب زما دې عالم الغيب په دې په هر غيب منه نه پټي کې دا غنا فقدرت ذريه اسمانه نه پسماكي نه وړي کې د ديناو نه غړ مگر په علم د الله کي تھا هغه عالم مول غيب ذات ته زه دغه په ذات باندې قسم کوم چې دا قیمت به تاسو ته خامخ راځي ليزي الذين امنوا د حكمت د قیامت کي ادا متعلق دي دمه کې لتاتي انكم سرا نا قیامت اللہ ولی راولی دا دی دا پارا چی بود لور کې مومینانو تا آگا کسان تا ایمان را وڈه ده بیاجزر خلایق حملونو کڑی دی سنات مطابق دا دوی دا پارا بخشش تیوریزا قیزات منده استخفی و خرائی ورکی آگا کسان چې کوشش کری پیبتار د یاتون زمان کې اعنات کون کی دی یا دا دوی پا خیال چی اللہ لگوی کمزوری کون کی ذ دوی د پر دیا صاحب مر ریزن عالم د صح عذاب نا صح عذاب درناک و ير الذين وهط العلم الذي انزل اليك من ربك دوس یو دلیل نقلی ذکر کوي کی د مولیا نو د اهل کتاب یو طرف نه د دلیل نقلی وین یاراپا من د یا اعتقدو عقیده سدی هغه کسان چو علم ورطور کڑی شویده مولیان دی. اگوی درسلری اللذی انجل لیکا چو دا اغا کتاب دی. اغا کتاب چرا لگیر شویده تاتا سادر ترابنا هو الحق و دا حق کتاب ناگوی دا حق کتاب ناگوی دا دا دا ایمان دا دا ویہدی الان صرات العزیز خونه کوي دا لارې د عزيز د زراور ذات الحمدي السليشي قران حاديم دی دا وي دا حقوم دی او دا حادیم دی دا, دا علماء عقیده د اساس بیا زور نور کوي په انکار د قیامت وې کافران اي اوخه او تاسوتا يه وسړې ور مجهول ذکر کړي د استهزاء د یو او در درته څه چې خبر درکې تاسو ته کل چې زری زری شي تاسو كله محمد زقین په پورا پورا زری رزي کې دلو سره فرقتم کل تفریق وردلته محمد زقین منه په معنا تمزيق سره دې کولی په داخله کړي دې دا کمال ده پارا ما په مطلق معنی چې کولی داخله شي خدای کمال مبالغه ده پاله پورا پورا زری کې دلو سره پورا پورا دا څه خبره کوي ان قم له فی خلق جدید یقینا تاسو بخامه قبه پیدایش نېم کیې دا څه خبره کوي نو غنور ورتوي افطر علل لا بیجن امبهجن اې جوړکړې دی پالله مانه درو یاد پدوندې وانتهوبدې سمانه دې چی دا وې دا خبره دا قستن وې کذبن کستن دا دروغ وې امبهجن یادې لوادې لوانه اسوی خطا او قصدا یوکه خطاوی الا وی بل الذين لا يؤمنون بالاخره بل كعسان شيمان درې په اخرت وني دوی په آزاد کې وی او وزن للبعيد لری وی وزل علی البعيد او ایبه په ګمراه لری کې دا حق په دنیا کې او په هغه ژبه په اخرت کې جدا جدا, جدا, جدا ولا اوس تخفی دو ورکي هر کله چې عذاب ذکر شو انوا د ذااب کر کوي نګوري غته ان چې مخکې د دوی دي غ چېرو د غې شي من نهسم چې عسمان دی ول او دی ی زمق ده دوی مخکې ر نګوري د چا په بعدشاای ک کی کې بره ع اسممان لاند ځمکې دا دواړه خو کېد شي چې د دوی د پاره د اساس شکل اختيار شي ګنا الله وین نشا نقسب بهم الارضا کو ور من غو ب من د غرز ما کی دچا پز ما کا ګرزه د خبره سرنګ کوي او نسکت علیه کی سبب من السما یا ارت او کو بو د من یو ټوټه د اسمان نا ان فی ذلک العایه لكل عبد منیر یقنا بدیک خامقه لؤ انا قدرت القدرت الله دا د چا دا پر له كل عبد دا دا هر بنده منیب راگر زیدن کی الله ته د حق طلبگار منیب دی کی چې د حق طلبگار الله ته رجوع کوونکی الله ولخذ اتینا داود مننا فضلا یاجيب علوي ما هو <demo> والطير ګور ماخلوق تول عجز دي اجز د خلایق بیانين دفت دا فد شوبه دفه وګره مشرک شوبه کوي وګره داوود علیه الصلاه والسلام تا وګره نو سره خبرې کوي مارخان و سره خبرې کوي هغه وګره وصفنن تا به الله پاک ولا څور کړي دي سه اختیار ورکړي دی کنه دا شفي غالب کي دي شي اللهونه خپل خبره مونږ کوي الله يخامه حق ان ورکڑے موږ داود علی السلام ته خپل طرف نافذل غراواله می ورکړو دا تاسو چې څه خبرې الله دا ما ورکړي دا دا تمام خبر دلیل دي زما په قدرت ما نه ارص بي ما کړی ما ته محتاجی دي یا ما ویلو ای قرنو تسبیح و, و دا په مرګړتیا کې وسخر نتوائر مارخان می تابی کریو تابی کریو منگا مارخان وعلن نا لہو الحدید اندر مکڑی نرمکڑی ومددد پارا وسبنا شسنگ بیرادو لخ خلق اکتو دی پلا سنو که بی اویلی ورد منگا نعمل سابقات کار کوا دزغرو لیکن وقدر فی سرده ان تاسو کاه پیاوزه کاول د برابر کې برابر داسنه شیو کړه غټه بلاوړي دا کارونه کول لیکنو عمل صالحه مونږ ورته وی دي چې عمل کوي وره خالص د الله دا پاره نجکم مکلف د عملي انګو الله منه خبر څنګه منو وي یا کنا الله ویزه 파아가 کارون چیکوي تاسو ليدون کي ما بل دغه د شوبې کي وي سليمان تو ګرا هواي تابيو جنات تابيو مارغان تمام الله ویزه ارسول ما کړيو ما او تابيو کړيو موږ د سليمان عليه السلام د पारा هوا وذو اشهرن وروا او شهرن سبایتل داغی یومیاشو و بیگائیتل داغیم یومیاشو یمن تا و پروز کی لڑا آجورا بغلا شام تا یمن تا و اتلر سال چې سار مزل عام چې سڑیزی یمن تا او شام تا نو یومیاش لگی یوم آخم یومیاش لگی خواه یوزل تک منی بلزل تک منی بیا یومیاش ادگا پا په کی با دیل لڑا آجورا بغی وا اصلنا له اين او چلو ولي و منګه دغه دغه پارا چينه د تام به يو خو سي تام بنرم نه نه چيني ميرا و نه کي درس زکه ضرورت وکنه جهادونه او دعوتونه ومن الجن من يعمل بين يدي اته په کړي موږ به دا پير به کوي مخ مخ د په حکم در خپل پاسې سره نه وره بيزني رب د دڅې د کوم دله چې د کارون کول دا د پسي هر سره نو د د الله په حکم سره. چې دې غني تاسو ساحر غني و ميه يزغ منهم عن امرنا ما هغه څوب چې بکوک شو د دوی نه د زمونږ د حکم نو بس اكو موږ عذاب د اور د لمبو والا ملائک و بي کوي واتله يا د اخرت سره لګي کدا د حکم تا تابعونکی نوزق ومین عذابی صیر بی قیمت سر لگی یعملون الہوما یا شاو میں محاریو و تماثیل گورا کارونه به کول لدہ دو پارا سب چې د گختل میں د دا عبادت خانون و تماثیل تماثیل محاریو خو دا محراب جمع دا عبادت خانی بایو جوڑو لے او تا سمخ محراب تماسل لته مثال جامدا شوټو تاصل کې ویل کی هغه زمانی کې فټوان وغیرہ خو جایز نه دي زمانی دین جدا دی لیکن تماسل یا ور قرآن وغیرہ شیخ پنځفیر رحمت الله عليه هغه په معنا دا څه کټونو سره کوله پالنګ سره دلیل کې به غا ذکر کو حدیث نافذ تو فان زلتو عن تمثالن زچ په هڅه کې وښه نو کارت نه وکوشم ته لیکن اصل کې تماسل نقش نگار نمونه د آبادای آبادو د او نقشه سره جوړېږي وجفانن خاناکونه وو اورټ فوجو لیکن عام خاناکونه کل جواب وشاند د تالاب د اوس دو یو ورت الله په شکل یو خانق په پروتو خوراکونه به چې په خېدل کنا و قدورن لاسيات دي ګونو په زې مزبوط ولارد د دې زمانه د نای نو دي نو چې یو زی په ځې تروال او تېګ بون په زې په پروتو بیا ها لیکن موږ ورته ویو قلنا اعملوا لداود الشکر عمل کوي داود والا او د شکر کولو سمند الله پاک توحید بیان اوه داوته کار کوي وقلیل من عباد الشکر ډیر کم دا بندگانو زمونه شکر تابعدار دي فلم ما قزنا علی الموت دا سکه مرګ می پیراويس څوخه دا پیغمبرونو مرګ هم نه مني الله ی فلم ما قزنا علی الموت مرگ وخت جاراگئے ازرائیل علیہ السلام راگئے مرگ در آگئے ویزو خدا پیتو المقدس جوڑو ماں وی اگر تخلاصی اگر منگ سمامالکو یو کامورا در شیشی آگئی که دم نشو امسای و نیسلا سایتنا راک نگورا سلیمان علیہ السلام و علاڑی یو کالا پوری مفسرین لکی او دا جننات دروز و شپیده گیا ایده بیدو المقادس جوڑو خواه نه چېدن نه پهخبر کې جودي دي نو ولاړ دی ولاړ په ص دی په امسا ولاړ روخونه را بیا نه نوي الله و فلم قضایله حیلمه هو پس هر کله چې فیصله وکړه منګ په نه منې ته م مرخې راغلی او چا ته پتن نه ولا کېدلی ما خبر نکد د په مارک باندې خبر نکد د ویلرا د پیریا نو لرا دد په مارک باندې اخولې گیاو الا ضابت الارض مگر چینجیدز مکه اوینا تاکلو من ساته سا شو خوڑه دا غمسا وین په الله گی شو امبیاو اساد محفوظ دي هغه من چینجه څه شي نه شلګ دغه وینل لګیاو لګیاو لګیاو شکل الله دې سره وکول لیشو سوره محمد عليه الصلاه والسلام تل تره تو مسال تبرتا نغه روح پکې کومځه و, و, و, و ساييبه خبرې اے څورو ځوان شته برزخي ځوان دي الله پکوي نعمتونه شته مزې شته له عالم دی ښا فَلَمَّا ماخره پههر کله چې موثار اسلام ته او شو پهزمګ من پ نو طب یا نه تیل جننو دمانې و کوکاره شو خلکو ته حقیقت د پیریانو پیریاننو خو ماماګان که د پوله کاو یا لمون غې به ما له لاذابل یا طب ی کارشو شو پیریانو تا خلکو بوي کچرتا ته دله کار بدل اجتمالې دغې کچر ته پوه دا پیریان په غ منې نو او بنو نه تیررکړی دو په اب فیل صاب موین په کارونو زلیله کوونکو کې عاضب دلته څ کارونو دوی ديبه دا عمر صح قرونه نو کړی نو پیریان ما ماغان وره پسندوي خاله علم الغيب نه غيب دان نه دي ها جسم لطيف دي عرض ترسي دي شي هر کور د دن کې ویش کړه کی اسلام اباد در شي نو کله کی په ملت در دوال الله پاک لقد کان ل سبن फेमस کني مايا اوس نمونره توحيد دنياي پهال د هلي سبا والو ذکر کي ښه دا خوغه نیکان بادشاہان امبیا او عاجزو و زغه نور مالدارانو دنیا پرستو ذکر کئ سبا بن یسجب بن ی عرب بن قحطان یمن کی او زیده م عرب نو مې هغه ته به سبا و اوس ورته م عرب و دا یو خارو الله پاکه باټ کړه ډیر آباد تمام باغونو باغونو چې مسافر په دا طرف بغداد طرف باغ اور طرف د شدا سي په تو جو دا بغداد باب او د یمن د یمن او د شام په منځ کې چې کوم کلی آباد شیو کنه کلیو زده کوم منزل معلومه دوله زلز کلمټرا یردیو خصم غرمه له بال تورث یاره مازیګر بالتا ورس سفرونه امداش لړلم سفر میوی وی مځی وی یو ډېم جوړ کړو هغه زمانہ کې 500 فوټه پلند دیوالو یونیص الله زیات وګړو هغه کې ورخه پرې کې او واډه واډه نهرو نه جوړ کړیو هغه نه به هغه واډه نهرو نو کتل هغه پورا په دې علاقه کې خار کړیو سپګ پکې نو هغه پکې نو د ول اس ک دی الله ص ام بياله والسلام الله وترېګي خبره نه دمنه الله پاک هغه دې مشلول مانګا خان اړه مو مشلو الله پاک ارس د دو باغونه تبا کړی شاته شي پادشو سنو بیاه لړ هجرتونه کړو وتقديل سوک سزه تلاړ سوک سزه تلاړ الله د هغه ذکر کوي ای برت عبرت واخلاید دوی نه دغه مالدار خلق ولیکین چې د الله او د رسول خبره نن ما نه لې سوشو ارسته نن لا پاک واغسله خامخیا کنه نشته د سبا او د پارا په پا ملک دغه کې آیت ون وقدرت د الله لوې نه او دا چې موږ ذکر وکړو جنناتانه دا ورته اسنه ذکر کړی دا خدا مراد ته تخسیر دی ها دیر باغونو یا د مسافر په اعتبار سره به جته کرخي ګس طرف ته باغونو جناتانې د دوی لوهم جناتانې د دوی باغونو په خې طرف د مسافر او په ګس طرف د مسافر دا سه مانو دی ور ته موږ خوړوي رزق درخپل شکر او با سید الله د خوبل دت طيبه د خار دې د کلې دې د مزونه ډکته ورب غفور الرب دې بخنه کوي توبې وباسه لیکن فاعرضو پدوی مخ واړو د امبیا له سلام خبره و نمن الله دی الله سلام بیا دا لې غليو الله پس راولېږم پدوی منته سیل اف د بن تړلې شي سیل ار ام راولېږم پدوی منته سیل اف د بن تړلې شي نو بدل کوم دلرا په باغونو د تو یې نور باغونه نور باغونه مې ورک خو په نوم باغونه هغه باغونه خو د نوم باغونه اصل باغونه خو ته لاړه نا کوم باغونه چې الله ما په بدل کې ورکړه غسه زواته او کلن خامتن به خونده ما زیه واله د ختمه معنا شروع کړه به او کولین د میوه به خواندا د میوه زواته به خواندا د میوه වලو د خوراک වලو ا خووندان د خوراک به خواندو لومداست سو so, خواندور خوراکینه خواندور میوه نه واخا او بل سو اصل غسانو مونږ د ترجمه کوو لیدل د او ریده لیده خدا غزان بس اما شران بی پیجی غزان بو گوزان نا غزان سا شهر خواهد. وشنی منسیدرین قلیل لگی وانتی معمولی قسم لگی وانتی بیره داسی ماند. معمولی قسم لگی وانتی بیره داسی ماند. اگه ده کارکنی چی ورتوی کارکنی ده اس تر وی ترخه لگی وانته یو قسم لگی وانته سشو یو قسم بیر وی خو اغه سوی لگی وانته الله اذا سزا دو لمان ورکړه کنه فسود دو یو کفر وهل نجازي للکفر سزا من کافرن لسرفر کو سمانا حل ورکو دا سزہ سزا ورکو. دا دا من نور کو منګه دا سزہ ها وهل نجازی مثلہ هاذا الجزا دا سزہ سزا منګنور کو مگر ناشکرتای ورکاو دا یې ناشکرچی یغولن زدا سزہ ورکو الله وی جوړکړی ومنګ پمین د دې کې پمین اغه کلی کی چې من پکه خیرات چولیو قران کلی ظاهره قران نور کلی ظاهره ظاهر کارح کارح د سبان واخلا او باید القرل التي باركنا دي نشام مراد د دی په منس کې الله وی سنور کليو بالکل خارخره دي زره بده کتل بل کليو وخاره دي سميلونو کې وخاله الله او قدرنا فيها الصير اندازه کړیو منګه پدې کې تلل سفر چې په تو ما ګي ټو کې بسړې رسیدي ویلو شیدو ته انګرځې پدې کې د شپېوم ګرځېنو دروازېوم ګرځېنو په پا امن پایې ثقه تراشه خاروري نو دو په زمنګه باید په نه اسफारینا دا څرګندو ویری نو د دوی دی حالت دتا بیان حال وای ناشکر قلقو دوهره په زمنګه ان لره وذرول په من د سفرونو زمنګ کی ځکه چې سفر کی ویلګ مشقتی نو مزه کوي کنه ته په زبانه قال کی ادا سلګ وزلم تفسير د ما قبل له ظلم کړو دوی په خپل ځانونو او ګر ظلم موږ دې ذرا تاریخ زری زری کړه موږ دوی لرا په پورا زری زری کول سره یقین په دې کې خامخ دلایل دي پر د هر ډیر صبرناک شکرګزار ولقد صدق علیهم ابلیس زنہو ابلیس ورته ویلو کنا ولا تجدو اکثرهم شاکرین حضبه گمراکو منو زبو سردا چلکو منو زبو سردا چلکو منو زبو سردا چلکو مخی تا سورت نکیوی اللہ و لقد صدقا علیم سورت العراب کې شفاڑا سم آیات کی ولی سم کیج خاما خیقیدن زیو گوری چیتا شکم ختم شي سورت العراب شفاڑا سم ولی سم آیات سورت العراب ارشد سره شیخونه سملات یا نه مې بینه من ومن خلف وانه یمن وانه شمال ولا تجد اکثرهم شاکرين ګردا نور سوره الانعام وغيرها کې قسمونه ورته کړی دي نو الله وي خامہ یقینا ان ریشتیاب یمنده ریشتیا کا پدوی منی ابلیس ګومان خپل ریشتیا کار خپل ګمان اخو ګمانو اگر اشتیاو مونده ښا نو فتبعه ف روان شو دی شیطان پسي الا فريقه من المؤمنين سوا دي وړل دي مؤمنانو نا چغدل دي انبي عالم سلام ده وا ما كان له عليهم من سلطان قرد دپسې روانو دي شیطان پسي د سر صدليلو څ ش ور سره اللهوي نو د شیطان د پاره په دوی منې وسته ګمره کولو زور پ نه د شیتان زور پ نو خو بیاول اللهلی نهاله لا سللت نهو لكن الله د من ممسلات کو سره وررکه د من په دوی منې دسه د پارهه د دی د پاره چېښکاره کوو من اغ چال را منو ب د من دی چې مندې پهاخرت من م من دغا چاانه ہوا منها فی شکی نشاکتا دی قیامت ندی پا شک جدید پار شیطان زمسلط کم خوا امتحانا ربستا علا کلی شیع نفیز پار سمانی دنگاہ بان چا پزرکی شک آچھے انہوں نے چا پزرکی ایمان خوا قولدعو اللذین از عامتو من دونی اللہ علیہ املکونی مزقال زررتین دا آیات چکم دیکھنا دا یو کامل آیات ته په دې کې سلوور طریقې ذکر کړې دي ګور دوي چې تاسو شفاعه دا مالکان اې دوی چې تاسو شفاعه غنئ دا د الله سره صدا روان دي دا چې تاسو شفاعه غنئ اې د الله سره اشریان دي اې چې دا شورا غوا دا دا سی مخوری زیدی چخبری خبری پی مناو گولیش ورد ملائکو ببارکی خلق دا قدر لریش دا با منخلاص سی خوا بناتو اللہ ورطوئی سوک ورطو شفاوئی سوک ورطو سوئی دا دی وجر ایم نتیمیا وغیرہ دا لیکنی دي نا دا آیات چھ دے کلو حاضی آیا نورا وبرحانا خوا دا ید یو ډیر واضح دلیل دی او یا مدد کیا کسان زعمتم من دون الله چتا سوې دا غنې چدا خلاصون کې دی سیواد ستاسو استاسو دا ودا دا د الله نه سیواد د نه لا یملکون من ذرات فی سماوات و لا فی الارض مراد هو عقدار نه دي په مقدار د وزیر په اسمانونو کې نه پزماي کی دا خدای د اسماني او د اسمان مالکان نه دي چې تاسو ته ترا مدد شوهي دویم ومالو فیه ما من شرکین نشته د دوی لپاره په اسمان کې سبراخ دا الله سره سبراخ دار خو نه دي چې په الله خپل خبره مناو کی زرمړه د ز په خپل برخه کې دې معاف کو وما له من هم من ظاهر او ونشت ده وما له ومنه منشت ده الله ذره عددين من ظاهر سوق ما عوینه منشت يا شريم نشي دل الله سره پدې کارونه او صدرمولا تن فوشفاعه عندو فيدبون كی سفارش الله سره الا لمن اذن اگا چاہتا چی اللہ ازین لہو چی اجازت کرے اللہ داگا دا پارا او خود مومن دا پارے نور سورتونو کی تاسوئی که سفارش بالفرض اللہ اجازت کی روانہ د چا د پارا کی د مومن دا پارا با د دا مومن دا خلاس اول دا پارا با کی حتی اذا فضیعن قلوبی اس اجز دا ملائکو ذکر کی چکورتا سو ملائک سگنائیں بنات اللہ گنائیں شفاہ گنائیں زرا وره غنای د آیات دو طریقو سره دی ښه دنیا سره یاده اخرت سره کله اخرت سره شي کنه نو ایزا ازن له هم شفاعه اده فوز یع کی تاسو پوکما فوز یع د باب ته فیل لے کله د سلوه ماخذ لپاره استعمال یږي وزیل نو عبارت ما قیدا سره جوړ کاه کلا چی اجازه تو شیدوی ته شفاعت لقیامت پر ازی چې کلا دوی ته ازن شی ازن لهم الشفاعه نو دوی په غبراو شی غبراو بشی غوراو بشی حتا اذا فزعنا قلوبهم تردی پوری چې درشی یره د دوی ته جوړن نا نو قالوا ما ذا قال ربكم دکه ثنی و برنوت وای سو ویل راپ تاسو نو غو ورته الحقا الله حق خبره کړه الله پاک اذن شفاعت دا یا دنیا سره ولاګو ہے هات تای ځا فوزیا سمانا او حدیث کی مرادی کرچه الله پاک یو حکم ملائکو ترالېږي کړنګارې شي کسلسل تلجرس کړنګارې شي پاسمانونو کې کړنګارې شي پول پیری شي نو اذا قزل الله امرن فزعوا کله چې د الله پاک یو حکم راځي دا غبراو شي غبراو یې حتی اذا فزع تر دې پرې چې لري کړي شي د دوی نه يره هر هر کړي چې لري شي يره د نه قالوا ما ذا قذر ربكم دو دکتني قد اسمان والا سو ويل رب استاسو او <الحق> و الح الله حقه خبره وکړه فلانکې من سره داسې او کو فلان کې سره داسې او کو دې دا او کو د منه دا و الله پا کوچت تی اوډیل دی بل دلی اقلیو طریخ د تعالب غورهکه تاسوماتې د لا نهاسې سوا چا د را مد شوی روزی به لوکړه قل منزغو کوم من نه ساتې څوک روزی در کوې تاسو تا د اسممان او د ځمک نه دو باغل شي الله راکای کنه وقل لله نو باز وي زړيا موږ پهونه شو موږ د یو سره دو سو یو دو سو الله کدا سنا چې دو سره نه اوګه سره بیا تاسو شي وان او ایاکم لعل حدن دا ګور طریقه د تعلیم د تبلیغ دا ایاک انمغا او ایاکم یا تاسو لعل حدن کلک یو په ہدایت مانی او فی ظلال مبین یا تنفق گمراه اخکار کیو منکه خو بیاوخ په ہدایت مانی سور روان او بل په گمراه کینو یوخ گمراه ڈھللا بل حق ڈھللا نه ته په کوم کی شو ته جزایو کېر نو کوم کیخه نسړیا مشتا تسوله گیاه دغه کاروستا سو ده شرارتونو د جرمونو نړکتی کته تي تجرمونه ویا تپوس نکیږي تپوس نکیږي تاسو نه دا اغه کوم جورم چې مان کړه دا او تپوس نکیږي دا مونږ ناکه تاسو وکاوای تاسو د کوفر تنظیم ير د دې خبرې فیصله پر چرته نه شي دا فیصله نکی تصور ته یم ماو بیان نه غړب کی منګل را رب ز منګا بیا فیصله وکي په منځ منګ کې بل په انصاف بل حق به انصاف دغه الله چې دې فیصلہ کوي انکه د عالم په دې فارس قولارونی الذی الحقتم بی شرکا دا یو دلیل الزامی تاو دا دا دی تا چې اته الله سره دا یو ذکر دی کنه نو هو ارونی الذین او که ما څنګه خبر راکې ما تب بارضا کسانو الحقتم به چې یو ذکر دی تاسو دا, دا الله سره لګول لیتا سود الله سره صداران ګړن لیتا سود الله سره صداران جوړکړیتا سود الله سره صداران اوخه منګت د وس صفات تی د وس صفاتو نوخه کنه ساري زقور کول شي سپیدا کول شي کله چرتان داسل بلکی یو الله دے چې سر اور دے او د هک ماتونوار دے هر کلاچه پیغمبره تاته وی قل قل قل قل قل دا و يدعو يا فدي سينما تنگ واسکا و ما انسلناك الا كف تل الناس ني لي گليت منګه مگر تما مو خلق د پاره زیر اور كون کي ير اور كون کي لكن اكثر د خلقنا لا يعلم النقي ته د ټول خلق پیغمبره ها زجاج وي کا فتن په ماننه د جامعان سره د یوتا د مبالغه د پره نه ته مونږه مگر جمع كون کې راغونډه اون کې خلق لرا نو سوق چې منی نو غو ته په شریه سوق چې منی منی دا غو ته پر نظرې بازوي د قافتن د کف معنی د منی سفازی نو په ماننه د منی ذات د مبالغه د پره نه لګري ته مونږه مگر قافت له ناسی من کوون کې خلق لره د شرک او د کفر نه بشریو نظرې هر کله چې دا خبر رااله کنا دا فټ خبر رااله ندو وی کنا کله به دا قیامت کا تاثیر شتري نو ته ورته تاسو دا پارا لوز د روځه اخره چې نو شي ویروسو کې دیتا تاسو دا غنه یو ساتو نو شي به مخې ګره وقال الذين كفروا لنؤمن بهذا القران وزجر الکپه تکظیم د قرآنی کریم یو ورته قرآنی کریم نه انکار کوي وې کافرانه چیرې نه مونږ دا قران اناغه کتابونه چې دنه مخ کې ګوره دو یو کتاب نه ټول کتابونه نه منی ځکه دو ته وېد شو چې تورات کوم دغه مسلې دي کنه نو دوی مون ټول کتابونه دا نه منوخه دا کتابیان نه من ولو تاره یذ ظالمون موقفونن دربهم الا تخويف ورکی که اوې نه ته عجیب حال بوي نه چکه لا با ظالمون عبادت ورلشي اند ربی مخام مخ دربد دوي په اخرت نو ير جواب او ملابازن قول حالت ته چوغو پیر سي موريسه بروان شي او باګر سي بازي ددوي نه باذ او جواب خبره ورته را شروع وي با کسان چې کمزوري شي او کسانو ته جزانه متبر کړي او کمزوري باندې مریدان کمزوری کمزوري کړي لکه د په کوم طره به دا کمزوری د کشررانوي لولهته لکن دا ممن که تاسو نو منږ به ممیانو خو تاسو راتللی جووار سر خراب کړه نو به ورته و سان چې متبرو پیران سواحبان بوورتوی ورتهوي کسانو ته چې کمزوری کړی شو هغه مریدانو ته به شووي منږه تاسو من نه کړي وای دا د قرآ نهپ د جا کوم پاس داغه نشي راغه تاسو ته تا رسول راغه خدا را قران راغه بلکون ته مجرمين بلکې وې تاسو مجرمان موږ تاسو باندې کله زور کړي دی ښا ناغو غوره زور نه دی تاسو چې کوم کارونه کول وقال الذين استذيفوا للذين استكبروا ويا كسان چې کمزوري غنلې شو هغه کسانو نو ته چې موتابرو تاسو سزور نه دی کړه لیکن صادو لنا زموږ باندې کړي وس بل مکر الليل والنهار بلکی بیانونا استاسو د شپې او دروازې دلته مکه نسته داوته استاسو د شپې او دروازې کله به یو ځای جلسو نو کله بل بل ځای جلسو نو کله به یو ځای اور نو کله بل بل ځای اور دا موږ تاسو را بلولو کنه بل مکر الليل نهار بلکی من اکڑیو منگل را دعوت ساسو د شپیعو رو در روزه شپیعو را زی تاسو منگتا رات لئے دو را زی پر آروان ویدر شپیعو بر آروان در استعمروننا اصل د مکر اللیو در نحار بیان دے څنګه سنگ پر تاسو منگتا دعوتی را کولی داسی استعمروننا کلا بچی بیانونا کول تاسو منگتا در دی خبری چو کفر دیو کپا اللہ سر آ اوجود دیو کمانگا در اللہ سر آ مثل په صف د خدای کې ستا مونږته دعوت دڅ دا د شکه د کوفر وخه تاسو منږ را بللو دغ دا دعوت دا ستاسو د شکه کوفر طرف د تاسو مونږ را لو تاسو مونږ د د طرف د جلله سرهڅوک دغه پهېفتونونه کې صدار جوړ کوئ نو سر نهمتته کاره په کې دی خپل اخریمانې کله چې د ذاابې الله وی او بغر زومغا تو قنا پس تر دا که ساما کی چکو فریک کړي او سزا نشي ورکه ديده ته ما ګټا واملون شه دې کاول وا مانسلنا فی قریۃ من نذیر غذیا یاتونک الله دا خی چې دا سخه بریچې دې کنده د دنیا نه جوړې دي دنیا پرستا نه چا کیه دنیا پرستینان وادلا کنه دې وړ ډیر نشي او حکمت دې ارسال رسول بیان یې ندelige له منګا په هیڅ ندelige له منګا په یو کلی کې هیڅ یو رسول <سؤال> یو یره ورکوونکي نه چاغه بلا الا قلمو مترفوا مگر اوول مترفوا هغه مالدارانو دا کلی هغه مست سرمایه‌دارانو وړې راغان قوانين ان بما ورسلتم بي کافرن يقينن په هغه مسلې چې تپره له غلې شي انکار کوي هميشه د حق پرس خلاف سرمایه دار وډه را دی خلکو کړه دی خلق. او نشه پسو ویل بننه نو هغه سروه مولن هو اولادا منګډیر مال اولاد والے او نیو منګه سزا ور کړي شي زه منګ دا یقین نه دي چې منګ لباګنې سزا را کولي کی ګورا دا خبر استاسو غلطه دا توور ته یقینا روز ما فراخه کوي روزي چا دا پاره شو غړي وي يقدره تنگي کتاسو کیسه مالدارو مشيڅه غریبانا نمشته کنا دا خدای الله اختیار ده لكن اکثر دا خلقونه نپوي فده یک ماده الله نپوي اقورا تاسو مال اولاد سندوي کنا دا مال اولاد تا اس ندی تاسو ته فائدنه شي رسولي دي دي مالونه تاسو ورنه دي اولاد تاسو بلتي پداسه طریقه پداسه حال چنیز دې کتابو عین دنه دمن سراسول فن فنیز دې کټ پترجا شتاسود پارسوالو کی خلاصوال شتاسوباره کی قبول شي یا قیامت کی تاسو غیر ادا ډیر خاندان والا سړی او ډیر مال والو الا من امن واعمل صالحان مگر هغه شوشیمند وروډه عمل کړه د سنت مطابق دې مور شوځي ور د لاس فور تک چې الله بابا جان وبخير فائدہ والا ور کړه خیرات او فاولئک لهم جزاء و ثواب تاسې خلق درا بدله دو چنده دا پسو ده اعمالونو ده دو دو په هوټو کوټو بنگلو کې بالا خانو کې وی عامرین په امن وی ښا ولذین یصون فی آیاتنا معجزین هغه کا سن چې کوشش کوي په بوتلاند د آیاتونو زمن کې دو عینات کوونکي دي او دغه کا سن په پاه صاحب کې د حاضر کړو شو قل ان ربي يبسط رزق لمن يشاء دا تکرار نه دی ښا دا یات دی د مؤمنانو سره غره ک تاسو کافر دا وي چې موږ مالداري نو مؤمنانو کې هم تاسو کوم غریبانه نشته دي مؤمنانو کې هم غریبانه نشته قل تو ور ته یقه نه راوځه ما فرحه کوي روزي چاله شو ماړي د بندگانو تنگی د خپل بندگانو بیا ایمان والے اوته اغه توي ګورتا سول مال اولاد فائدې نشي را کوله او مؤمنو له ترغيب ورکه اغه چې خرج کوي ته استعمال ف هو يخلفه نو اعوذ بغلفک بس كيفه هو يخلفه اغه بدل را کوي نو اوا الله به هوز در کوي داغه او د دا الله پاک خير رازقين ورزق ورکو ورګي ويوم ينشروا جميعا وزجر کوي مشرک لرا پسو د شرک چاچه د ملائکو عبادت کرده ده اغیع شفاہ گرنه دي نین شفاعت قهری چاپا اللہ بخبر منا ہوئی نویوما یا شورم جمعیعن برز قیمت پورت بکی اللہ باگ دا غن وراجم باگ دا غن بیابا اللہ ملائکو توی احاولا ایا کم کانو یعبون ایدی خلقو خواستاسو در عبادت کوو و قید داکی دای بی امریکو زکر دوی منگتا ملائک بید ای دو تا تاسوی لیو چی منگ در اعبادت کوای احاولا ایا کم کانو یعبودو نا بی امریکو اغو بورت سبحانکا یا اللہ پاکی دا تالا تو خوز منگ مددگار من دونی ہی بی ددوینا سمانا اے اللہ منخو مواحدین منخوستانا ماسی وبرسوک مددگار نگنو یا مواحد چتا دې دعوت ورکولی شي چې ما تره مدد شو ہے بلکانو یا ودونل جن بلکی دوی عبادت کړلې حقیقت کې د چا د پیرانو عبادت کړو او ځان نه بيد ملکه شکل جوړ کزه پلان کې ملکه دوی ټولو عبادت د چا کړه د پیرانو کړه ده په نا صلیمر کې دوی عبادت د پیرانو اکثرهم به مومنون دا مستقله جمله ده اکثر ددي خلکو نه بییم پهدي پیریانو منې می یقیل کوون کېدي دی ډیر کم خلق یقین نه کې اکثر سړیشی چې چا نه ررک شي بیا پته لږې بیا پته لږي بیا پیریانو ماگانو پسې ي بیا عاملانو په سیګر ځ الله فل یوم مله عملیکو بعضو کومله بعض ن ر ځې واکدار په بعض ستااسونه د بعضو نه دا فائدې ورکړو نه دا zarar دا فکه ولو ابوي موږ زره هغه سانو تچ ظلم یې کړو اوسه کوي آزاد تاسو سو باغې منی تغذیب کو حوزه جر به اراض القران ویزات ال ظالم آیاتنا بینات کل چې بیانې کې په دوی من آیاتونه زمغ صفه صفه وزا وزا حسر وتما صله نو دوی سوې ما hazardous نه دا مگر یا سړے دې غواړي چې بنکی تاسو د هغه طریقې نه کنه يعبد والابه حکومت چې بندګي کولا یا بنکی د هغه چانه چې رامدد کول تاسو مشران هغه چانه د هغه چا دلاري نه بنکی چې تاسو مشران به عبادتونه کول رامدد شبا یو ترې دا هو خبوسم دا وای ک دا پنځفیران ادود اولیا و الله مونږ کیر دو دا دای دا دا دا دا دا دا ا الفون المفترض نه دا مگر دروغ جوړ شي او اي کافرن للحق دا حق مبارکي کر چې دوی تراغه ان نه ځ الا سیر مومن نه دا مگر دروغ کاری دی. سیر په مان درو وا ما اتينو من كتب ين يدرسونها اي دوچې دا خبرې کوي څه شي دې سره څه کتاب دې چې الله ولا ور کړل یې پیغمبر دې ور سره خبرو خو دلیل خو دلیل شر دې ازي خبري خو ارسو کوي الله يوما آتا انا من كتب الن دي ور کړی تا من كتبن سکتاب نه هدر سونه چيل ل دوی هغه کتاب الله لپاره د اثبات د شرک د سې کتابونه مانه دي ور کړی چاغي اثبات د شرک الله یې مانه دي ور کړی وما ارسلنا اليهم قبلكم من نذير النذيرې منګه دوی ته تا مخیره تاه یره ورکون کې د پاه د جواز د شرک نهمه کتاب ورک دی د اثبات د ثبات ته ش نه نهبیېګللی د پارهته جواز د شرک وکس زبل لځې نه من قبلې تضب کړی وه کسانو چې د دوی نه مخک و د مکې والونه ددې موج و خلکوونه مخکې چې کوم تیر شي غ تزیب کړ او دا موجده چې ديوه ما بله ما مع ندری سیدا موجوده المعشار ما طن لسما سید اغه تا چا ویله موږ ورکړو اغه ویله چې کوم قوتونه ورکو ریکوم عقلونه ورکو ریکو او کوم رنگونه ورکو ریکو کوم جسمونه ورکو ریکو تاس شي زنه دي الله نوفقذ برسلي اغه تکذیب کو زماده رسولان او فكيف كان نكير تفسرنجو زما عذاب اذيانو سموديانو ته وکو قلنا ما عايزكم بوحدته الطريقه تا تعلم غير تعلم بس دقه او خبره دراني ولا دقه او خبره دراني ولا توترته هيكنا يقينن زتوسطوا اسكم دي يوي كلمه بيانكم تاستا يو كلمه لا اله الا الله محمد الله سر دره توحيد يو كلمه بيانو خو يو توست ده خبركم ان تقوموا لله مسنا وفرادا دا مساله تاسو ته بیانوم لیکن تاسو دا موئ ان تقوم ودرګه الله د پرسم انا ان تقوم لله متوجه شي خالص د الله د पारा خالص الله ته توجه کئ نو دو به کوي نو یو یو کوي دو به کوي نه نو یو یو کوي کئ نه بیا سوچ کئ ثم تفکروا بیا سوچو کئ دا ما چې تاسو ته کومه خبره کړې ده د دیبه بارکه سوچو چکاه ما به صاحب کو من چنه د جده خبر ده نه د خیر خواسته سو لې ونه ان هو الا نذیرل لكم نه د مغریر ورکونکې د تاسو ته بیان هدا صاحب شدید محید عذاب سخت مور تو سره زماده خبر و اوره ز تاسو جکوم بیان کوم د کوم خبر کوم که ممسله تاسو ته بیانوم لکه توجه کئ لا پاک طرف تا دو دوکې نه درې درې کې نه یو یو کې نه بیا سوچوکې پدې مسله کې بیا بدر ته پته ولګي خه بیا ګور تاسو ته په سخه در باندې एकदम توور تا یا نه وړم د تاسو نه هغه چې زغ وړم د تاسو نه صاحب و ناستاسو ده اگر تاسو شي خز شهيد دم نهونه وړم ک کسه تر نه وړم جوغه ستا شو دی او نه د بدل زم مگر الله دا او الله پاک په هر سم نه شهيدو دی نو خر ټیک دا خبره کو ته صحیح کئ هجومنګ ته سلا کئ کنا اللهینا توارتو ان ربی یغزیبو بیل حق یقینا الرب زم یغذفو بیل حق لاه پزون د ممنانو کې الله پاک ورځ اچوي حق لره پون د ممنانو کې نو دا مسه ز بایدم الله پاک به د چا پهو کې ک چ هغه به مومنې که ایمان بر را وړي الله مل غوې پو د الله پاک په ټولو غ ب نو قل جا حکو ماوب دل بالو ماو د قل جاء الحق و طيراره پورا بیان رارے و ما يبدل باطل و ما او نش کوله باطل هش او نش را کر ذول باطل ستاسو سونا ستا سو مرادونا و ما يبدل باطل من نش پیدا کوله باطل د حق په مقابله کې اول پیدائش وما یعیدو انا دوبارہ پیدائش یا متعد لازمی کہ وما یبدو وما یبدو وما یعود ورا نشی پیدا که دے سر نشی پورتا کول نشی پیدا که دے باطل وما یعود یا مانا شیاپوری وګی فما یوبدل باطلو فایدہ نشرہ سہلۃ واسط باطل نہ په دنیا کې او نه په اخرت کې قل انزللت کتا سو ما تا ایت صد ګمراه خبره کای اگورته بیلارشه نو تو ورته کزا ختای مکنا نو فئنما انزلوا علی نفسی نو پس یقینن ذال ختای وبال فما ما نه ونه احطة تجلوه بلها الهداية فبما يوحى الي ربه فبما يوحى الي سبح هداية من دمكنا کمال لار موندل دا دا پا دي سودا انشي وحي كدشو دا ماتا وحي كي جماتا درف زما فبما يوحى الي ربه فس پس وفد بس دا ده ماتا وحي كدشو دا زما طرف نا انهو سمیون قریبون یخند اللہ پاک هر سوری او قریبون نیز دیده ولو ترا از فزیو فلا فوتاو غزو من مکانین قریب ولو ترا نلرائی تا عجبا خوا تخیف ورکی اخراوی کہ اوی نیتا نترا عجبا کلا از فزیعو کلا چه دوی گبروشی نو فلاء فوتہ پس نوی بچیدل مقامات نو فرزی فضل اکبر نو خودو بچنی بچه او دی کله دوی غبراو شي نو نوی بچیدل اوپر اسلی شیدوی می مکان قریب د زین نزدینا فرز د محشر مکان قریب د راز محشر مراد نو دو بیا وی یامن من خو الله من یس ایمان راوړ نو ویلی شوتوا ان له مو تنو شو مکان ان باییدل چارت دی تاسو دره حصول د ایمان د زهلر نه دا اوس ډیر لري زه ترا غلیه د ایمان زهو دنیا واخا at ازی ګرلو ته وی حصول د ایمان اخیستل د ایمان مما کانن بعید دا اوس ډیر لري زه ترا تاسو حال وقت کفر او حال دا چې تاسو کفر کړو دا الله من قبل پوخا التوحید منکر رسول نا منکر وې په دا دنیا کې او التبسوا کول وې یقذفونا بالغیب من مکانن بعیدن او استلب کول تاسو په دغو خبرو می مکانن بعیدن د زیل رینا او یقذفونا بالغیب سمانه په دلیل لیږا وې پپټو استرغو استلب کول وې ویشتل بکول پپټو سترګو مېم مکانن بای دین د زیلر نه سم دنیا کې تاسو د اخرت نه خډل لري وای د عالم نه لري وای کنه نو التست تاسو کارسو ویشتل بالغيبو پپټو سترګو ویشتلو بي دليلو ویشتلو اخرت تاسو نه ولې او تاسو یې نه ایمانو قیامت نه ولې تاسو یې نه ایمانو جنت نه الله نمنو نو تاسو خبرې ټول سوي د درو خبرې بي دليل خبره مما كانن بيد لری پاتې کې د اخرت په نسبت سر ډیر لویه کړه ال ته خو تاسو سر بي دليل لګیا وایخه وحیل بینهم دا غفله چې مصدر فاعل وقعت الحلوله بینهم وقبشي پرده په مننده وې کی او په من دغسه کې چې دوی غواړي دوی څ غواړی شفااتې قری غواړی دوی جا نه غواړیاک فله اشيې من قبلو لکه چې کار کیی د دوی مرګرو سرا من قبلو مخکې د دوی شې م مګې د دو که نه مخکې اوغو منمه چې آذا را غوی بیا چغې ی که نو کم فله بیا ش من قبل ان دا فی فیشه کې نمورې یقینا ووده پشکی موری بن پاخ شک والا الله پاک ده د عمل کول توفیق راکی الله دې دې ثوابونه شیخ صاحب ته ورسي الله دې مغفرت نسکی الله دې عالم پر زخه را نږدکی الله کوم تکلیفونه مصیبتونه دې الله دا علم تخلاص کی پاکستان مسلمانان تخلاص کی ټول مسلمانان تخلاص کی مسافر الله پخبل کور کی الله کوم مقصد دې الله دې ته کامیابی الله زمن غړو بخې ماشران دې کشران دې لزام په دې محله کې ملکه امان بھائی وفات شو دي ډېر نیک سړیو ډېر خدا پرست نہایت دیندار سړی چې زه گوای کوم هغه پ دینداري همیشې حلال خوراله پر تواغي خرڅ کړل او د رزق په تلاش کې 300 وخت مح سړی شیخ صاحب سره ډېر زیات محبت وو الله دې هغه مغفرت نصیب کړي الله او بخی الله الله بنده او تقصیرات پې نه شي الله ته او الله الله ته بخی الله الله د برزخ الله ته رانا کې الله د برزخ خوشحالانې ورته و خی الله الله ج کوم پس بندگاناند اوغله سبر ورکې الله د دنیا د خیریت بدې ورکې نور چېڅک بیماران دی الله اغله صحت ورکې نورڅوک زمونورونه باګن و فاتې یا بیماران دي زمګیو ډاکټر س د بیمار دی کلي کې او ور با دی نور جو سمرا زمون خپل پلان زمون مسلمانان رونه محله دار بیا چکم درسن لرازی درس اوري الله چې سګ بیمارین دي ستکه الله د تکلیفونو لرکی در لرکی حاجتونو تر سر کې الله خوشالۍ نه نصیب کې الله الله د دنیا دا خير خوشالۍ نصیب کې الله تنگ دستي نه اخلاص کې الله ربنا تقبل منا او دوم ډیر زیاتې چې الله دا قران مونږ چا نه زمن استادان دی الله ډیر عظیم خلقو موږ ته عقیده خول دا موږ ته قران ازدا الله الله داغو مغفرت نسيب كي الله داغو مغفرت نسيب كي الله ربنا تقبل منا اننا انت سميع عليم وتوب علينا ان